розгадав його намір. Джордж завжди був для нього як розкрита книга. Його реакція була блискавичною. В руці тут же зблиснув короткоствольний револьвер. В очах застигла холодна рішучість убивці, хоча голос залишався м'яким і насмішкуватим. «Ей, Джорджі, веди себе розумніше. Не треба насильства. Запам'ятай». «Цю тюремну академію я закінчив назавжди. Тепер ніхто не отримає великого Ларі живим. Викладай код від сейфа. І без фокусів!» Джордж Олі прийняв рішення. Краще загинути в сутичці, ніж опинитися пристебнутим до електричного стільця. Не звертаючи уваги на револьвер, він продовжував рухатися до стіни з ножами. У якийсь момент великий Ларі оторопів. Досі Джордж завжди підкорявся його наказам, мов спущене колесо, а тепер перед ним стояв інший, незнайомий йому Джордж Оллі. Ларі не хотів ризикувати, влаштовуючи стрілянину. Йому потрібно було уникнути зайвого шуму, та й убивати когось він не планував. «Ані руш, Джорджі! Не смій мірятися зі мною силою!» Ларі сховав револьвер. «Ти злякався під час того нальоту на банк, Джорджі!» Не забувай, що я можу відправити тебе на гарячий стільчик. І нехай це буде моїм єдиним аргументом. Не варто ускладнювати ситуацію. Достатньо сказати, що я тут зайвий. Я одразу піду. Великий Ларі не нав'язується там, де його не цінують. Але тобі ж краще, Джорджі, якщо ти будеш до мене привітний. Назвеш комбінацію. Приймеш мене як компаньйона». «Адже, що ти обираєш, Джорджі?» За нього відповіла Стелла. «Не завдавайте йому шкоди, ви отримаєте гроші». Великий Ларрі скосив на неї погляд і вираз його очей змінився. «Оце інша справа. Таких дівчат я люблю. Скажи своєму новому господарю, де знаходиться сейф?» «Поквапся, гаряча штучко, і не забудь, що тепер ти теж належиш мені». «У мене сейф в іншому місці», – швидко вставив Джордж. «Але гроші я вже відніс у банк». Великий Ларі оскалив зуби. Ну й брехло!» «Я спеціально за тобою стежив. З ресторану ти не виходив. Кажи, ластівко, де цей клятий сейф?» А потім Джорджі скаже своєму новому напарнику код. «За стійкою, за вітриною з кондитерськими виробами, під відсумною панелью». «Хоп!» прокоментував Ларі. «От сміхота!» «Тільки, будь ласка, не чіпайте його!» – вимогливо сказала Стела. «Полиця з посудом знімається!» «Стело!» – вигукнув приголомшений Джордж. «Ані слова!» Запізно, любий Джарджі!» – муркнув Ларі. Він відчинив скляні дверця та вітрини, висунув полиці з посудом, поставив їх на стійку і, сунувши панель, відкрив дверця та сейфа. «От молодець, Джорджі! Який кмітливий хлопчина! Видно, досвід знадобився. Ну, а тепер кот, Джорджі!» «Я цього не зроблю, Ларі», твердо сказав Олі. «Я не, не треба просторікувати, Джорджі. Ми з тобою партнери і працюємо на рівних. Ти горбатишся, керуєш цим закладом, а я час від часу забираю свою частку. Але...» «Ти мені неабияк заборгував, Джорджі, друже мій. Давно не платив. Тому все, що лежить у сейфі, я заберу. Отже, давай, кот. І швиденько, швиденько. Я, звісно, можу забрати сейф цілком, але як співвласник цього закладу, я б волів не псувати майно. А тоді тобі доведеться купувати новий, і платити будеш ти. Чи ти справді хочеш, щоб я покрив ці витрати?» Ларрі Гіффін, гумова рукавичка, розсміявся, задоволений власним жартом. «А я повторю. Іди біса, Ларі!» – стояв на своєму Джордж Оллі. Ларі стиснув кулаки. «Ну, здається, ти заслужив добрячу прочуханку, Шибенику. Не слід було допускати образ». Його перебила Стела. «Не чіпайте його. Я ж сказала, що ви отримаєте гроші». Джорджо, електричний стілець ні до чого. Ларі повернувся до неї. «Як же приємно мати справу з розсудливою особою, моя красуне. Ми ще повернемося до цієї теми, а поки що до справи». 97 сім чотири рази вправо», – повідомила Стелла. «Оце так», – вигукнув Ларі. «Вона і справді знає код». «Ми з тобою розуміємо, що це означає, Джорджі, правда ж?» Джордж безпорадно стояв осторонь із палаючими опухлими від ляпасів щоками. «Так, так, вона справді невід'ємна частина цього закладу», – насміхався Ларі. «У мене 50% і стільки ж у тебе, мала. Я не забуду підтримати тебе готівкою. Гаразд, диктуй решту комбінації». Ріфін нахилився до сейфа, але раптом різко розвернувся, і в його лівій руці знову з'явився короткоствольний револьвер. «Це на той випадок, якщо у тебе, Джорджі, мій дорогий друже, з'явиться спокуса. Хоча впевнений, ти на таке не підеш. Не забувай про гаряченький стільчик». Стела з блідим, напруженим обличчям продиктувала решту цифр. Ларі повернув важіль сейфа, смикнув за ручку і відкрив касу з грошима. «Як же добре! Просто чудово!» – бурмотів він, розпихаючи по кишенях купюри та дріб'язок. «Непоганий заробіток, а? Там ще банкнота в 100 доларів у бухгалтерській книзі. Великий Ларрі розгорнув її. «Треба ж! І справді ще сотня!» – зрадів він, розглядаючи злегка надірвану купюру. «Дівчинко, ти безцінна! Як же чудово, що ти тепер частина бізнесу! Гадаю, ми чудово порозуміємося!» Ларі випростався, відступив від сейфа і кинув погляд на Джорджа Олі. «Ну чого ти сумуєш, мій дорогий Джорджі? Все не так уже й погано! Я залишатиму тобі достатньо грошей, щоб ти міг вести справи і мав стимул працювати!» А от вершки зніматиму я. Час від часу навідуватомуся, і, звісно, про мене ні слова. Втім, навіть якщо ти почнеш щось базікати, то нічого не доб'єшся. Адже я відсидів своє сповна, Джорджі. Я міцний гастролер, не те, що ти пташеня. І якщо вже ховаюся, то не залишаю кінчик хвоста назовні, щоб мені його не прищемили. А тепер, друже мій Джорджі, мені ще дещо треба сьогодні провернути. Тут неподалік є крамничка при дорозі. Там дурники надто довіряють своєму сейфу. Але я повернуся за пару годин. Частково поживився вже тут, решту візьму там. А ти, красуне, чекай мене, а Джорджик може йти лягати спадки. Великий Ларрі виразно глянув на стелу і попрямував до дверей. З порога він уважно вдивився в темряву, а потім зник у ночі. «Ех ви!» – з гіркотою кинув Олі в бік Стелли, глибоко уражений її зрадою. «У чому справа?» – наївно запитала вона. «Викласти йому про сейф! Розповісти про купюру в сто доларів! Повідомити код!» «Мені було нестерпно дивитися, як він поводиться з вами», – виправдалася Стелла. «Тину вас з вашою чутливістю!» «Ви не знаєте, Ларі, гумову рукавичку. Не розумієте, що влипли? Ви замовкніть!» – перебила вона його. «Якщо вже питання стоїть так, що хтось має думати за вас, то дозвольте мені цим зайнятися». Джордж здивовано втупився в неї. Стела підійшла до шафи і витягла звідти залізний ломик. Перш ніж він устиг щось багнути, вона підійшла до касового апарата, підняла ломик над головою і щосили вдарила». Потім кінцем ломика підчепила хромовану металеву панель корпусу і вирвала накопичувач грошей. Після цього пройшла до чорного входу і тим самим ломиком зламала двері. Джордж Олі стояв із відкритим ротом, втративши дар мови. «Якого біса ви витворяєте? Ви що, не бачите?» – нарешті отямувся він. «Помовчіть!» – урвала його Стелла. «Що це за історію ви мені якось розповідали про ведмежатників?» і гуцічи лапки. «Ах, так, згадала. Виривають ручку, потім...» Вона підійшла до сейфа і буквально вирвала ломиком механізм коду, який, перекидаючись, покотився підлогою. Після цього вона пішла на кухню, взяла рушник і ретельно витерла ломик, знищуючи всі відбитки пальців. «А тепер ходімо», покликала вона Джоджа Оллі. «Куди?» – здивовано запитав він. «До Юми», ми вже півтори години в дорозі. Ой, так, ви ж цього ще не знаєте. Ми там одружимося. В Аризонії це робиться легко, без формальностей і зайвої тяганини. Тому щойно перетнемо кордон, одразу зупинимося. Вам потрібен хтось, хто добре розбирається в житті. Я готова виконувати цю роль. У цьому штаті, продовжила вона, поки Олі спантеличено дивився на неї, чоловік не має права свідчити проти дружини, і навпаки». Враховуючи те, що мені тепер відомо, це може стати нам у пригоді. Джордж, уважно її розглядаючи, відкрив у стелі нову для себе рису, яскраво виражене почуття власності, це лякало його, але водночас не давало відчуття впевненості. Зараз вона нагадувала пантеру, що охороняє своїх дитинчат. Але я нічого не розумію, простогнав він. «Який сенс у тому, щоб трощити все навколо?» «Дочекайтеся, завтрашній газет», – відповіла вона. «Все одно неясно. Потім зрозумієте». Джордж якусь хвилину стояв у нерішучості, а потім пішов за нею. Цікавий факт. Він зовсім не думав про пастку, в яку так безглуздо потрапив, а всі його думки крутилися навколо її стрункої фігури, прихованої під світло-блакитною формою офіціантки. Він мріяв про йому, весілля, впорядковане життя, словом, про домашній затишок. У йому газети надійшли лише через два дні. На внутрішніх сторінках виднілися заголовки. Пограбування ресторану під час весільної подорожі його власника. Великий Ларі застрелений у перестрілці з поліцією. У статті йшлося про те, що редактор соціальної рубрики зателефонувала місіс Джордж Олі з Юми, заявивши, що вони з Джорджем Олі виїхали минулої ночі до сусіднього штату, щоб офіційно зареєструвати свій шлюб. Редактор попросив її залишатися на лінії і з'єднав із поліцією. Представник правоохоронних органів попросив до телефону Джорджа Олі і повідомив йому несподівану новину – під час звичайного обходу під ранок нічний сторож помітив, що ресторан Олі зазнав крадіжки зі зломом. Поліція виявила чудові відбитки пальців на касовому апараті та сейфі. Їх негайно ідентифікували. Вони належали великому Ларі, відомому в кримінальному світі під прізвиськом «гумова рукавичка». Це прізвисько він отримав через те, що завжди працював у рукавичках і не залишав після своїх злочинів жодних відбитків. Проте цього разу великий Ларі проявив недбалість. Він, вочевидь, забув про них. Поліція мала його фотографію, тому негайно була оголошена загальна облава. Напередодні вечірнього пограбування до начальника відділу боротьби з крадіжками та збройними нападами зверталася старша офіціантка Джорджа Олі, яка за його відсутності відповідала за касу. "Якщо коли-небудь наш ресторан пограбують", заявила вона. "Я хотіла б, щоб у поліції був незаперечний доказ проти злочинця. З цією метою я поклала в сейф пастку купюру в 100 доларів, відірвавши від неї куточок. Передаю його вам на зберігання". Це не дозволить злочинцю уникнути покарання, якщо ви його спіймаєте. У поліції зустріли цю ідею з ентузіазмом. Вона здалася настільки блискучою, що правоохоронці навіть пошкодували, що не отримують можливості використати її в суді для засудження великого Ларі. Річ у тім, що коли злочинець усвідомив, що йому загрожує повторне ув'язнення, він вирішив прорватися з боєм. Проте учасники облави, знаючи його важке кримінальне минуле, були готові до такого розвитку подій. Після того, як великого Ларі застрелили, поліція виявила ту саму купюру усю залиту кров'ю. При загиблому рецидивістові також знайшли здобич із трьох нещодавніх крадіжок зі зломом у окрузі, загалом на суму 7 тисяч доларів. Для поліції досі залишається загадкою, чому гумова рукавичка, якого в кримінальному світі вважали професіоналом своєї справи, так бездарно провів операцію в ресторані. Він мав стійку репутацію злодія, що ніколи не залишав після себе ні відбитків пальців, ні жодних інших слідів. Коли власнику ресторану Джорджу Олі повідомили про пограбування його закладу, він відповів у манері цілком типовій для молодят у всьому світі. «Дайдіть від добіса зі своїми справами!» – пробурчав він поліцейському. «У мене медовий місяць!» Текст читав Ярослав Макіїв